брат для брата цього не зробить. Як же вам вдалося там вижити? Вам обом. Після першої зими нас із усього етапу душ 20 залишилося, самі доходяги. Якщо чесно працювати, виконувати норму, вижити було неможливо. Надто багато Силу витрачалося. Андрій це одразу зрозумів. Він розумний був. Добре математику знав. Його ж з гімназії забрали. Влаштувався нормувальником, коли новий етап пригнали. І отак помаленьку. А ще злий був і ненавидів їх. Я казав, від землі беру силу, а від снігу – ненависть. Вона допоможе мені вижити. І вижив. Усе пройшов. А тут серце не витримало, пояснила мама. Серце не витримувало і у Софії. Воно то вистрибувало з грудей, то телепалося мов телячий хвостик, то зовсім зупинялося. Руки терпле, ноги віднімало, за те до грудей раптом прибуло молоко. Їх розперло зсередини немов повітряні кулі. Важкі, тверді, немов камінці, вони боліли так, що несила було підняти руки, поворухнутися. Софія вибачилася, знайшла порожній кабінет, замкнулася і стідила трохи молока. Полегшало. Може б, іще трохи, бо ж болить до витриму. Не витримаю. А раптом розмова буде недовгою. Чим тоді годувати Павлика? Він чекає маму з молочком. Скоріш уже пта шістнадцята нульнуль. Швидше б дізнатися, чого від неї хочуть. Акуратний, двоповерховий будиночок зовсім не виправдовує своєї жахливої репутації. Ані грат на вікнах, ані гармати при вході. Зовсім мирний. Двері зачинені, потрібно дзвонити. Відчинив їх дуже милий молодий чоловік. За інших обставин Софія залюбки б випала б з ним кави. Він запросив гостю на другий поверх до кабінету начальника. Допоміг зняти пальто. Все на найвищому ступені люб'язності. Софія оглянула кабінет. Нічого особливого жодних знаряд для катування. Стіл, два ряди стільців уздовж стіни, Либонь для нарад, і ще один стілець посередині кімнати. Прогрес. Раніше, розповідають очевидці, табуретками користувались. За столом чоловік, навіть чимось симпатичний, Нічим від інших не відрізняється. Господар кабінету чемно привітався. Сідайте, будь ласка. Оцей стілець і є місцем жертви. Даруйте, для відвідувачів. Софія присіла на краєчок. На спинку відхилитися все одно не можна. Чим не табуретка? Кілька вступних запитань у вкрай доброзичливій формі. Прізвище, ім'я – добре, рік народження – добре, де працюєте? В медучилищі?